Markus Nuudestren. Me yhdessä me muodostetaan eksentrinen uusi duo nimeltä Tuomo ja Markus, jonka tiimoilta isännöimme myös uutta lauluntekijäklubia ravintola allatriassa. Tiistaina 24. marraskuuta klubimme siirtyy poikkeuksellisesti musiikkiteatteri Kapsakin puolelle, jossa vierainamme esiintyy Scandinavian Music Group, akustinen kvartetti. Lavalla Terhi Kokkonen, Joel Melasniemi, Pauliina Kokkonen sekä mikka Paatelainen ja Tuomo ja Markus yhtyeineen. Musisointi alkaa kello 19 reikä reikä ja ennakkolippuja voi ostaa joko Kapsakista tai tai lippupisteestä. Sanoisin, että kannattaa tulla kauempaakin, vai mitä tuumaat Tuomo? No ilman muuta. Kuuntele ystävää. Radio Helsinki. ylös. sylös! VSOYn kirja. Timo Soini, peruspomo. Kertojina ovat Timo Soini ja Jarmo Heikkinen. Ei perho mua kiinnostaa. Mut koskeessa seison kumisapaissa. Onpa tosi kauniin oranssi, toisun uus pläkkendekkeri. Häämatka läli meren aurinko. Lukku 1. Vuoden 2008 kuntavaalit. Minulta on kyselty, miten jytky eli voitto vuoden 2011 eduskuntavaaleissa ja 39 perussuomalaisen kansanedustajan läpimeno oikein syntyi. Kimmeltä, Grand Prix. Miehet on turvallisia. Ehdokkaiden hankinta ja toripolitiikka. Miehet on putkiaivoja. Miehet on mukana synnytyksessä. Lokki ja sosiaalinen media siirryt. Lauantai-ilta lähekkäin. Yhdessä. Ongelma ehdokas asettelussa. Hyllyllä. mulla on peltorit päässä ni kyllä. Ehdolle EU-palvelu. ja se on siinä kympissä. Kohu pätkäedustajuudesta. Bruce Willis, konnat selättää, kyllä tämä. Eurooppa, tuhän ACDC stadio Europe of Freedom and Democracy Miehet on romanttisia, miehet on sivuilla, miehet on rakentamassa taloa yleipäjää. Miehet on täynnä rakkautta, miehet on pohita. iltakaljalla, miehet on metallia nahkahousuissa Brittiyhteydet Raasburg ja brittien raatukärpäskilpapinen. Jusula Brysseliin. Kultin varapuheenjohtajia. EU-mettin kulttu. on kyllä se on kaunis se on kaunis se on kaunista. Se on kaunista miehet, joka oli meikäläisen toivekappaleen. Siinä tuli kunnetua myöskin Timo Solin äänikirjan, äänikirjan ensimmäisen CD-näänikirjan ensimmäisen cd Kaikki otsikot. Timo Tim oli ei siinä puhunut kuin sen alussa, mutta kun jatketaan noiden CD-kuuntelua sitten joku toinen lähetys, jossa Timo Solinkin pääsee ääneen. <lähetystä> mutta tän on tullut siis, nyt pidetään Paskiksen klassikko-lähetystä. Soitetaan lähinnä teidän toivekappaleita, mitä te haluatte kuulla nytten Paskiksen klassisia kappaleita. Ja pari muutakin on tänne toiveita tullut. Facebookiin sai eilen niillä Lähti jo laittaa tänne viestejä ja ensimmäinen toivi oli The Dream Teamer, hei Eurooppa, se on minulle se paskalista biisi. Kaikki Ei perkele, mikä helvettiä. Ei se tämän ole kuitenkaan toistua, hetkonen odotkaisen, odotkaisen, odotkaisen, odotkaisen. kymppi eikä ykkönen tuossa noin, no nyt. no nyt, nyt, nyt, nyt. Ja tämä oli silloin, kun Vaskalista järjestää omat, ja minun oma valtio päästi järjestää omat euroviisut. Tai oma eurovisu erkoiset, kun, kun ne Suomessa, mutta niin Dream Teamer voitti sitten tällä euroviisut. Ja viestejä on tullut sanoin, että pistetään pitkästä aikaa räväkkästi se venttelellä fotaisee, kyllä, ja oikein kunnolla pommallin laittoi viestin. Ja totuullinen laittoi nyt kähti. No just... an the netherlands come on baby clap your hands Mr. poland don't you know switzerland i miss you so. hey, hey. Kiitos! Oniva mattilan kokeilu, jos mattila kokela, ja ja taisin, sitte tule ihan kylpyosanaa tietää vaikka pula. Jos mattila kokeilla hintaisin päiden. Ja puresi niin, ja kuin aistaisi sitten tulla ihan pelistä niks. Ei mikä se on, mattilan kokela, Ei, mikä se Mä tein kun tulet lopettaa, mä jossa saan. Mä ne voisin vaikka leipää ranskalaisiksi. Tai vaikka. Siinä oli toimintapio ei Ylikankaan toivekka paljon Mattilaan. Kokeillaan. Ja niin, muistutus, muistutus, muistutus. Siis teillä on tilaisuus ostaa, tämän paskalistan ajan ainoastaan kolmesta neljään tunnin ajan, mikä se olikaan, salarakas teepaitoja, paskissa salarakas teepaitoja, paskissa salarakas teepaitoja, ja kolmesta neljään kolmessa, ei sen jälkeen niitä ei ole mahdollisuus enää ostaa enää ikinä mistään ja milloinkaan mitenkään. Eli kannattaa ostaa sieltä, löytyy paapöytä, niin Radio Helsingin nettisivulta löytyy sitten linkki sinne. Mutta on myöskin tullut tullut te paita ja se yllättää sinä on tekstinä. Mitä tässä muuta, kun eiköhän laiteta Sventerillä se oikein kunnolla ja nyt lähtiä sen kunniaksi. Mitäs tässä muuta, kun eiköhän panna rämäkkästi Sventerillä ei oikein kunnolla ja nyt lähti. Kirkka, saakaa kirkka siitä sitten. Paito ja vielä jäljellä, paitoa, vielä jälellä! Tanitähän tehdään niin paljon kun kysytään sitten. Niitä ei ole vielä painettu, rippu, rippu. kuinka paljon tulee kysytään. Sitten. Ei ollut minun ideani! Ei ollut minun idea mitkä näistä paitoista. Ja noustaan sinulla paitakin varmasti tulee jossain vaiheessa. Tuukokaa monta hevosvoimaa Kirilin? Motsä olis oikein onkaan. Ja mistä yllättäen siirrymme sitten seuraavaan toivekkapalliseen. Emil Helman oli laittanut tänne näin Facebookin aikaisemmin, että se hevoskappale missä hevonen syntyy ja kaikki on amazing. Mm. Joo, sopii. He hevosvoimia, hevosvoimia, hevosvoimia kehiin. Odottakas. Papeis, pa pa olkaa toi. Tois. Toi, toi. Olisiko toi? Oliko se toi? Mitä helvettiä? Eikö se ei toi? Mikä, mikä, mikä, mikä? Onko se mulla on väärää että tästä tuo tuot mistä? Oli, eikö se oli kasi? Kutunen, kutunen, kutunen, kutunen, kutunen. No niin, nyt. Joo, nyt. Huh, hyvältä tuntuu. Helposti. On tässä DJ tähän päälle käy. Was one Sunday evening The clock was nearly seven when my She maid walked around in the stable Then she laid down She walked in the stable later The new forehome was born no way later the new forehome was He gets up. <laughs>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 No siinä oli Maising koko rahattomuuden takaa. Ei varmaan on tulossa meisingpaitakin, paitakin Tä Täytyy katsoa, laitetaanko siihen heppo sitten. Lähinnä mennään näillä Facebook-viesteillä toiveella, koska ne on helpompi tietenkin ennen ohjelmaa näitä biisejä tuolta kaivella kuin ohjelman, ohjelman aikana. Niin mikä tästä oli tullut viestiä, että kuu niin vappu Nieminen laittoi viesti että bussi pysäkkillä toivoo Frantia vahvasta aina kuuden vuoden kuuluisuus ja hei, noustaas ylös. Pari viikon kuuluttaa sitten tulossa itsenäisyyspäivän aatonaaton aaton Extra, jolla kuunnellaan viime vuodet, vu vuotinen itsenäisyyspäivän lähetys ja soitetaan su Isämmaista musiikkia. Meidän Niin ja hei Krappar, Jeppar, je, Happar, niin tota ensi myöskin RKP-spessu, puol noista puolueispessuista, Tokaosa, jolloin sitten tulee lähinnä pakko ruotsi propagandaa. Suuret haaste. Vuoden kuuliaisuus on vuoden kuluttua. Paskissa 16 vuotta, jos ollaan vielä hengissä. Mutta, mutta! Kuten tuli todettua, ää, ensi viikolla tulee sitten... Ää, Pakkoruotsin spessu. Ähm, tota noin, ähm, mä ajattelin ehkä mä soittaa pelkästään digiluudigileitä, koska ruotsin kieltä pitää tulla, pelkästään kohtaan digiluudigilei, digiluudigilei, digiluudigilei, digiluudigilei, niin tässä on vähän ruotsalaista musiikkia ilman sanoja, nimittäin. Mitäs tuli tulit Anna oli laittanut viestin, että panhullu klassikoita on tullut viime aikoina aika vähän, jo, jos tähän epäkohtaan saisi korjausta. No nyt, nyt, nyt tulee, nyt tulee ikävä kyllä ja valitettavasti. Mitä, mitä säs se panhullu spetsupittu noin uudestaan jossain vaiheessa? Tuo tuli viesti paskiksen talli eli palli. Okei. Okay. Niin, Hanna, pakkaraisi miehet kappaleissa, vittu, että huono laulu, katsotaan, mitä täällä on ehtinyt tulla. Jope, ruonan toivotaan, ei ole, että tullut mukaan, mutta mähän aika vähäkaista pidempi piriin jope spessunetta, eiköhän se ollut siinä vähäksi aikaa. Jollotin, jollotin toivotaan, pitäis laittaa, kohta, tullaan, joo, se on tuolla odottamassa. Tuo toivotaan Orava, se on kappaletta Malla, toivoo, se on kulma klassikko Pitkonen, se on, on itse asiassa tuossa seuraavana onkin listalla Sitä toivottiin myös reippaasti Facebookissa Kysyt, Onko se oikeasti kotelo Ei, kun se on Mat Mattilan kokela Joku, joku myöskin osti läskipylly. Onko vitsä eroi On, mutta ei, ei studiossa, vaan tulla levystöpuolella valitettavasti. Ei kyllä ketäs pitää paskiselista paitaa. Pekka laittoi vielä, no en minäkään, Kette sen puolessakin makimman paitaa tänne näin. Ja kirkalle kirkka kirk on kirk kirk kirk kyrvän kova. Anja Alexander, pusta pustapoika, oikein kivaa olisi kuulla taas arjosta suosittuna pitkästä aikaa. viesti. totta, pitää soittaa se jossain vaiheessa, nyt ei. Meisingiä toivottiin justiin. Ja eikö siitä silloin se lähti soimaan, Baby Toiveen on rauha ja puurokauha lisäksi Tuuli paskallista vieraille ei vielä ehtisi kyllä, joo. Mä, mä, soitan, mä laitan Tuulin toiveen, vaikka se ei ole näin, mutta Tuulin toivekappale tu tu tu tulee jossain vaiheessa... Tulee Toivekka Palemba se Mitä mä nä nämä eri lauluosat on siinä tuli mesingissä? Niin siinä oli DJ Lulleron studiolive Paskalistassa. Ja sitten se levyversio. Kyllä on ammattimaista miksausta nyt, kun se meni tuossa noin. Ja kaikki kurren voi soittaa. Joo, mä pidän eläispessua jossain vaiheessa, niin silloin se otetaan Ei panhuuduspessua laittoa aviosti. Mä olen samaa mieltä. Se oli kyllä niin traumattinen kokemus. Ja posanen laittoi. Että oho, on Mun lempari. Tää on jäätävää. On kyllä hämmentämään ruma paita. Rajoinen tuo kyllä. Tulletteko Väinömenen Sauli-nimistä? En kyllä tiedä, joo. No, koska tulee slavilaisen musiikin erikoislähetys ripaskalista? Joo, pitäisikö soittaa pitkästä aikaa Nyt No, mutta hei, nyt pitää mennä mainostauolle. missä se onkaan, tuolla noin, etsitän, etsitän, etsitän. Ja sitten muistakaa, paita, paita, paita, paskis paita, se, paskis, salarakas paita, on myynnissä vielä 38 minuuttia, sen jälkeen ei enää ikinä. Ystävien Tämä on Radio Helsinki. Kai tiesit, että terveellinen ruokavalio voi olla myös tuhtia ja täyttävää. Tultte Soisoin hampurilaiset, Soippurilaiset ja alkuperäiset Seitan herkut. Soisoin löydät suoraan sitä metriksen vierestä. Osoitteesta Vaasan katu 9. Meiltä saat herkullista kasvisruokaa kiireiselle kaupunkilaiselle ja pikaisesti! So, so, so, so, so. Ioni punaposkinen Felix-poika siirtää suksaa tarmokkaasti toisen eteen ylittäessään jäätynyttä merta, suuntanaan Hermanni ja sauna. Sauna Hermannin ystävällinen tunnelma ja herkkutarjoulu luovat loistavat puitteet niin Stadin kolleelle kuin kaupungin Rovillekin. Näillä lauteilla yhteisöllisyys on valttia, Titteli turhia ja poliittiset pyrskut!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 Espoon sellosalissa perjantaina 20. marraskuuta. Hankin lippusi nyt lippupisteestä. Lisätietoja sellosali.fi. Espoon auto- ja rengaspalvelu Suomen myy, vaihtaa ja säilyttää rengashotellissaan renkaat kuin renkaat. Meiltä saat parhaat merkit, hyvät hinnat ja kaupan päälle loistavan palvelun. Nyt marraskuun loppuun uusille Radio Helsinkiä kuunteleville asiakkaillemme auton käsinpesu kaupan päälle. Muista mainita etutilatessasi. Katso lisää shiningcenter.fi, siis shiningcenter.fi. Onko lapsesi koskaan kertonut sinulle, miltä se hänestä tuntuu? Radio Helsingissä kuullaan joulukuun alusta lähtien Suomen nuorten unelmia, kiitoksia ja pelkoja liittyen vanhempien alkoholin käyttöön. Tarinoita kerätään parhaillaan osoitteessa lasinenlapsuus.fi. Hamlees saapuu Helsinkiin. Maailman hienoin lelutavaratalo avataan Stockmannilla marraskuussa. Tule mukaan. Koet taianomainen tunnelma ja osallistu hauskanpitoon ja leikkeihin. Voit tavata Hamlees-hahmoja ja nähdä jännittäviä leluesittelyjä. Otan mukaasi veljet, siskot, parhaat ystävät, vanhemmat ja isovanhemmat. Kaikki ovat tervetulleita. Tule näkemään, miten Hamlees tuo leikkiä, taikaa ja teatteria Stockmannin kuudenteen kerrokseen perjantaina 20. marraskuuta alkaen. Hamlees haluaa sinutkin mukaan. Kerro, miksi sinun pitäisi päästä mukaan ja voit voittaa Avajaisiin. Mene osoitteeseen radiohelsinki.fi Hamleys ja osallistu kilpailuun. Hamleys, tule leikkimään kanssamme. Kuuntelet Radio Helsinkiä. Kuka talven harmaa takki? Tuksu korva karvalaki. Istui hetken päällä penkiin. Tuolla vilistää Kuka, kuka kulkee turki päällä Kesälläkin, kesälläkin joka sällä. Kuka, kuka loistaa huimapäänä Vahterasta lehmukseen ja kysymyksiä vastaus on, että se on Orava se on Mikä? Orava se Okei, voit vielä toistaa. Seuraava se on. Kiitoksia riittää. Mikä saa seuraava vielä on? Vastustamaton. No näinhän no. se Kuka, Kuka tammen terhoaarteen? Kätki luokse polun kaarteen. Mutta, mutta huomenna, huomenna jo miettiin. Minne terho tulikaan? Niin. Kuka, Kuka karna Häntä pörrö. Häntä pörrö purje. Häntä Loistavaa. Lammen yli purjettikin, vaikkei kukaan uskonut. No se nyt ei ole enää yllätys, että se on. Mikä se onkaan? Orava se on. on. Orava. Se on. Orava. Orava. Se on. Ja se on. Vastustamaton. Kuka seura saaren tiellä? Räntejä vasta Toivotaan Tapani kanssa rakastella saa tietää se Brian Kuka kaveri. Ja se on Paskis paita, on hieno. Keräkin mulla on Kiitos Ari. Ole hyvä. Ei kiitos Paskalista. 15.00-16.00. Sen Sitten siitä. Rakastella saa tietää. että onko ole niin oikeasti olemassa. No on se valitettavasti. Viesemattiloiden ruskitysrautoja toivotaan. Okei, Loiria on tulossa. Lintu Lahti, mä haluan oravan. Just joo. Urava ah, tulee niin hyvä olo tästä. Sydän symboli. Urava se on. Hone, voisin pyytää Jemeksen vieraaksi. Saadaan tästä todella upea spesku, kun muusikko itse kertoisi nuoruusvuosistaan. Vastustaan. Jos täytyy olla jotain 18. Ei se löydin joskus sarasta keikalle. <laughs> Tulee niin ei suostunut yllättää. Joo, en tiedä missä johtuu. Mutta hei, Janos on toivottu useammaltakin. Tuo on tullut ja sitten tuossa missä olikaan. Niin, tossa oli se Orava -biisi. On on ottanut Oravabiisiä vaikka kuinka kauan. Siinä oli Rinja Rantasen toivekappaleen, muun muassa Rinjan. Ja sitten Sami Sildeen on laittanut sitten hänen emperänsä eilen viesti, että eihän toivonlähetys ole mitään ilman Janas tähtiä. Ja se otetaan vaihteeksi tähtiä, eikä sitä bussipysäkillä. Tässä on, tässä on tiukka tilitys. Ei, ei, ei kokonaan, ei kokonaan kuitenkaan. Tämä voisi olla vaikka tsikille. Jos minä olisin tähti, ehkä maailmaa. maailmaan. Pitäisikö tehdä sellainen pisi, jota voitaisiin kuunnella? Ei voipisistä sinusta rykailun rakkaudesta. Oh! Se kertoo rakkaudesta. Hei, oh! hei, hei. Se kertoo mistä vaan, Mitä itsetä on? ja nyt mä varatoin tässä vaiheessa länen varoitus, länen varoitus, länen Ei löydy, ei sellaisen pisi, siitä tuli hiansa kavaa. Korjailin sitä monta päivää. Nyt voi jo sitä kuulemaan. Oho, kertoi missä. Äänet saadaan. Miten kun ruuttuu, Janos, Valmus, Coverman, todistiks? Oho, se kertoo ole se kertoo mitä mitä ihmisiä haluaa? Tuli Tuli. Ei, nyt ei kykene. Tuossa Eero Kopulaitto ei viesti, että tänään Viedolorosan Sound Freak Radio Mix Tietty. Eikö nimenomaan tämä aikoina voittanut paskimaan Viedolorosan version äänestyksen? Kyllä! Oh. Dolorosa. Nyt ollaan ytimessä. Miehissä parhaat, tää on matkamme pää. Jordelkäis het weer, laiva me piristä. Satens ka remaa. Jij kanusta. Musta mi sólido ya perigee. Achto Seppäi juu nimenomaan, Seppä nimenomaan. Soros, Seppä laittoi viesti. Viedään Jeesus maailmalle. kuulepa sepäs voisi onnistuakin. Toturen Henkikin laittoi viesti. Jeesuksen vie kaikki alle. Kuka ei pystyy Norvaa. Pervo laittoi arva. Just joo okei. Okay. Päivi Räsästä toivottuu, okei. Okay. Sappo Tervo toivottuu. perossa no sai kaiken myös timantin. Ja Janoksen aika tuli. Joskus on mietitty, että mitä kaikkea levyille on pääsetty. Kylmäs veren. Tää tähti kyllä vaan jotenkin koskettaa aina silleen. Janos, valmunen. valmonen! Janos sai kyllä aikamoiset kannustukset, tuotta, kun lähti soimaan. Noni. Tää on hirveätä, mitä vittua, A. Leivi paras pessu, jonka on tämän kuullut, Olisi pääsiäspessu, kun pössin, pössin kanssa kolme viedoloon saa päällekkäin. Arkaterapia, olisi Antto Meideniä. Se on, mä viimeksi. Ei, ei, tänään. Nyt on pakko tietää, mikä Remix, linkkejä, nimeä. Siis Sound, Sound Freak Radio, mix. Mä oon hukannut tälle. Olen hukannut tämän levyn kannen, mutta tämä on viedon lorosa. Tässä on, täs on onko kolme vai neljä eri versiota. Länätoimijainen tuli viesti. Menon taikka mut kyllä. Joku toivoo jollot, jollot, jollot, jollot, välissä viikkiä. Tulossa on, tulossa on. Joko on jumalauta jumala käynyt, aikaisemmin käyttänyt tämän tekemisen. tuli viesti. Lintulahti laittoi siihen perään, pääsiä ei jättänyt tekemättä. Vielä dolorosasta, 10 tunnin YouTube loop, kiitos, Hande Noi se oli siinä. Katsotaan se nyt, me otetaan taas levy tuolta ulos. Mitäs kaikki oli Tässä on siis alkuperäinen viadolorosa. siis tässä on pelkästään, Eiku, tässä on ensimmäisenä viadolorosa RR-remix 3.30 pitkä. Sitten oli toi Sound Soundfreak Radio Mix 3.55 pitkä. Ja sen jälkeen tulee nor normi viadolorosa versio 4.20. Eiku ollut mielenkiintoista. Mutta mitä sä toivoittekaan? Mitä on toivettu todella monta kertaa tähän näin? No niin, kukaan tässä Ruotaan Jeesukselemaan. televan, jota täällä radiossa yleensä tehdään. Te -te -te -te -te -te -te -te. Jeesuksen vien maailmalle. Jeesuksen vien kaikkialle. Räsäsen vien, vien, vien maailmalle. Hän on kuollut tehtämme. Räsäsen vien maailmalle. Päivin vien kaikkialle. Jeesuksen vien Tuo Ja loiria on toivottu, loiria on toivottu, ja nauravaa kulkuria on toivottu, ja nauraavaa kulkuria on toivottu. Kulkuri kulkuri Me arvatkaa, mikä lähtee soimaan jälkeen. Mieluummin sitä viettää aikaa ystävien seurassa, kuin turpaansa ottaa. Radio Helsinki, taajuudella 98,5. Arvoisa autoilija, kätesi ovat ehkä juuri nyt ratissa, jota koristavan merkin olet valinnut vakaasti harkiten. Merkki, jota et vaihtaisi etenkään naapurisi merkkiin, myös autosi keulassa ja huoltokirjan kannessa. Jos sama merkki toistuu vielä huoltokirjan sivuillakin, voit keskittyä kuuntelemaan autosi moitteetonta käyntiä puheeni sijaan. Mutta jos huoltokirjan sivuja peittävät oudot symbolit ja epämääräiset töhryt, kuuntele tarkasti. Valtuutettu Merkkihuolto säilyttää autosi arvon. Merkkihuolto.fi Uinti, palloilu, kuntosali, ryhmä- ja senioriliikunta ilman jäsenmaksuja. Virkistävä monipuolinen ja mukavan helsinkiläinen. Urheiluhallit.fi Maria Veitala tässä moi. Radio Helsinki järjestää ainutlaatuisen shoppailuillan yhdessä Marimekon kanssa uudessa Mikonkadun myymälässä. Esiintymässä Anna Puu ja Radio Helsingin Dreamin DJ. -t. Sunkin kannattaa liittyä Ystäväklubiin, niin et missaa kaikkea siistiä. Mitä me keksitään Ystäväklubilaisille. Great news from Western Union. Send up to 1,000 euros to your loved ones for 490 transfer fee and send any amount above 1,000 euros for 990 transfer fee. Applicable in agent locations and only for transactions to Africa, Thailand and the Philippines. Available from the 17th of November to the 31st of December 2015. Not available in Forex locations, but find your nearest agent location at westernunion.fi. Western Union also makes money from currency exchange. Western Union, bringing you closer to your loved ones. Ten flames Festival of political film and art from the 13th to the 22nd of November. Lentpolitica.net Meillä TS-salongissa tiedetään kyllä, miltä pikkujoulumuoti näyttää tänä vuonna. Miesten parrat värjetään keltaisiksi ja naiset kammataan heimojumalattariksi. Toinen vaihtoehto on hakea juhlafiilistä L'Orealin jälleenrakentavasta Pro Fiber-hoidosta ja kunnon föönauksesta. Chekkaa kaikki vaihtoehdot osoitteessa ts-salonki.fi. Aina hyvä hiuspäivä. TS Salongissa. Kuukauden ilokuva. Katolisten pappien pimeä salaisuus paljastuu ja Pablo Larainin vavahduttavassa draamassa The Club. Vuoden elokuvatapaus RTA-yleisöäänestyksen voittaja on Orionin kuukauden elokuva. Esitykset 22., 24. ja 28. marraskuuta. Elokuoteatteli Orion Eirikinkatu 15. U2 elokuja joka kuukausi Kali.fi. Oikein mainiota päivää niin online- kuin offline-ystävillemme. Kuuntelet Radio Helsinkiä taajuudella 98.5. No se on Evilan mitässä tässä jolloti jolloti. No se on tässä, jolloti, jolloti. No se on evi lantommitaessa jollot jollot. No se on evi mitässä tässä jollot jollot. Jollot jollot. Jollot jollot. jollot, jollot. Niin, ja nauraavaa kulkuria väärinpäin on toivottu. <tos> on tässä, on, tässä on myös tämmöinen nauravat leijonat. Kuunnellaan oikeinpäin. Tässä on ihmisten naurua. Nyt se <nyt> Meidän <tulee> nopeudessa. sana. <tos> Tän, tänään miksetaan. <tos> I'm just going Oh, ah ah ah no mio marini you know no marini i sono al my routine deep book of god Olemme kakokonia ryttiä. Jos pitää naurusta, joskus. Nauraminen muuten helvetin rasittavaa pidemmän päälle. <tos> <tri> Jolloti jollot, ja tuli vielä Lintulahtolaitto viesti, että naura tarttuvaa Positiivinen vire muuttuu nyt radikaalisesti the horror, to horror Leivet oli viesti ah, ah, oh, oh. Fransi tekee kuolemaa Bob Maulmini Sänganalan piiloon Ronkana on jotenkin vaikeeta Vähän niinku prokee Luulin että voi näin yllättää Mutta aina se tekee niin Tätä kun kuuntelis, joskus pikkupaukuissa Okei okay. Aistana korvat tuli viesti Sikala laittovista Mä en nuku Painajas maista apua, tuli viesti painajas maista apua, apua frank Kuinka pitkä tämä taideteos on? Semmonen, on tää 4,5 on pahempaa kuin se persukirja, Fransil tuli viesti <svallisuus> Se oli joo. Joo, joo, joo. Joo, joo, joo. Joo, Tulipas Tuli miere. Tämä voisi toimia, tämä seuraava miksaus. <tulikin> WSOYn kirja. Timo Soimi, Perustuoli. Kertojina ovat Timo Soini ja Jarmo Heikki. Levy 1. on. tämän kirjan tarkoitus on kahdalailla. Haluan kertoa, miksi perussuomalaisista on tullut nirkotkivät huomioon miten se on ollut mahdollista. Kolmasi on äänikirja. Olen johtanut tämän puolueen suureksi vanhempien puolueiden vastaan. Käy läpi, mitä se on vaatinut ja miltä se on tullut. Politiikan taivassa helvetti on sekä nähnyt Aika on Hyvä niin, sillä meillä ihmisillä. Muillakin kuin poliitikoilla on taipumus muistella asioita mieleisikseen ja selitellä parhainpäin omia sanomisia ja tekemisiä. Siinä ei ole mitään mieltä, ihan kuin huidus Vain nujeruisiä ja ovat molemmat? Ja, ja, ja. Ja. Joo. no niin taas (Laughter) <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Niin, tossa tuli siis Sami Pusan toive, Norman kulkuri Tuo, Siis tuumasta Siis heen. pois, hyppää pois. Hyppäät ja tulee sitten Jenni. Pois. Jousi. Jenni jousi toivian. Sir Sörmister Tough, hyppiä, ikä kaikki. sitten tuli? Okei, hän oli illalla ilmiselvä kännissä. Maasta se pienikin eikä kaikki. No niin, tossa, hy Hyppä, hyppä, hyppä. Hyppä, Hyppää, hyppää, hyppää, kuka hyppää, kuka hyppää, kuka hyppää, kuka hyppää, kuka, kuka tuuletosti hyppää? hyppää, kuka hyppää, kuka hyppää, kuka hyppää. Tommi tässä jolloti, jolloti. No se on Evilän Tommi tässä jolloti, jolloti. Hyppiä, hyppiä. Päivän alussa jaksain, lailla kellon. <tos> <tos> Punkasta nousten hereille ja toimehen ja toimesta takaisin. Kotihin ja ennen sitä Käydä paikasta paikkaan Hyppiä puodista toiseen Elantoa etsien Hyppien sormen illalla Kuvarudun apulla valiten Hyppiä ikä kaikki Hyppiä vaikka kävellen Tai kiitäen Paikallansa pysyen Lailla sydämen Hyppiä ikä kaikki kävellen tai kiitäin. Hyppää pois, hyppää pois levyltä toiseen. Hä, eikö kuulu? Noni, tule, anottu niihin se. Olet sinä. Minä eka erityminen, jos me taimesin. Ilo, Ilo sekä tarvitaan sunna, että saa etsiä. Nasta pimu, menee taju. Raju olet vakaus, anna rakaus nyt sun. Nasta pimu, revi Jotun jossain hommitat, niin on asia mm -hmm. nyt kun. On, on ala suloinen, pysinä suloinen, me kuulet suostumaan, käy envi ruostumaan, kun mulle omaksi, niin mu tulovaksi. Niin sitä ei ää... olikaan. Minna vuoden Aittola laittoi että tämä oli näistä Pimukkappaletta, Ole, mutta tämä, tämä seuraava toimeen, niin, johon laitella viestin, niin, ja ilman palkkaa, jonka esittäjä, en tiedä, siinä lapsi luettelee kotitööneensä hintoja, johon äiti vastaa synnyttäneensä ihmettäneensä palkkaa. Mikähän siinä on? Joo, missä sitten Nimittäin, nimittäin, nimittäin, nimittäin. Tämä on hämmentävä, hämmentävä. Tämä, tämä pitää olla puhtaasti ja kokonaan, että tämä taidepläjä, jos tässä, tässä tulee tuota noin äh, selville, että mä oon Annika metsäkettuja ilman palkkaa Tää, Sä, ä, äiti syllistää lasta sitä, että äiti on mennyt hankkimaan lapsi. Tämä on, on loistava Tyttäremme tuli eräänä iltana luokseni keittiöön Keitin juuri kahvia, ja hän ojensi minulle lapun, paperin johon hän oli kirjoittanut. Luin sen, se kuului näin. Roskien vienti, yksi markka. Koiran ulkoiluttaminen, kolme markkaa. Kaupassa käynti, kaksi markkaa. Pikkuveljen vahtiminen lauantai-iltana viisi markkaa. Kylkin haku kaksi markkaa. Vuoteen sieminen yksi markka. Lehden hakeminen yksi markka. Kaikki yhteensä 15 markkaa. Katsoin tyttöä luettuani lapun. Hänen poskensa olivat hieman punastuneet. Otin kynän käteeni, käänsin lapun toisinpäin ja kirjoitin vastauksen. Kannoin yhdeksän kuukautta si oli lukenut tämän, niin hän sanoi silmät kyynelissä. Äiti kuulta ymmärrä. Hän otti paperin ja kirjoitti siihen suurin kirjaimin. Kaikki maksettu. sillä He vielä Narokiv laittoi Facebookiin. Te on joku biisi, joka soi silloin, kun ne oli ystävän päivän rakkauspessu. Siinä joku, joku nainen hoidotti taituma. jotain, että tulit mun suun, suunnitelmiin bossupunaisiin. Se on aika menevä kappale. No niin, naimisen ja s vuodella. Ja kun vielä tulivat siinä jälkeen, ja tuossa nauru aikana tuli viesti, ja... nyt on kyllä äärimmäisen sakia Pascalista kiitos. Leuloihin koskee nauruspesiaali, uusi klassikko. Ei Juma. Tällaista varmaan niillä kaikilla kallilla nauru terapia kurssilla jossakin pahamalla. Äänitainetta tuli. Kuulemma tämän yksi paskalliset aika kovaa ja kiitos siitä. Hyvä puolustusvoimat. Nyt oikeesti. Enää kymmenen minuuttia jäljellä. Naasta Pimu, hyvä. On joutunut osallistua naurijuokaan työpäivän koulutuspäivänä. Naurattaa itket ja naurat se vessaan tulit mun tunneksi. Ja nastasta vihustakin digattiin Tuliko Linnan juhliin, se olisi toinenkin monipointissa, kyllä. Tyt me mennään naimisiin viikon päästä lauantaina. Oh, me mennään naimisiin, ollaan yhdessä yhdessä aina. Eikö, eikö tää kastritausta ole joku klassikko, oikein klassikko, en tiedä. Nyt poikki, kuolen. Saatana kapitalisti. Paskamutsi. Ventuilaa vielä markkaikkaa. No kyllä, se oli tehnyt vuonna 77. Vittu, mikä kakana nää stiltä. Vittu, mikä häisti Ei saatana, ei helvetti. Tuli totuuden hengeltä. Tämä on kuin nyt yrittäjätön antaa yrittää srittää, miksei halua maksaa palkkaa työntekijälle. Tämä mutsi varmaan laskuttaa Mutta kaiken lapsilta eti 18-vuotispäivänä. Eminemis mistään suomeksi, Kari, ei, ei helvetti. Mikä laulu, mikä laulu. Kaikki maksettu. Uni lapset. Lapsikin oppi tavoille. <hihihi> Markslaittoi viesti. Olemme todistaneet äsken uuden passisklassikopiisin synnyn. Näinhän se oli, kyllä. Mäkin ajattelin, että tää ja on se. Tää toimii. Kaikista omista aina Arttu Viskari ja toivottu, Arttu Viskari ja toivottu. Näin sut ensi kertaa uudessa valossa. Oli rippikoulu kesä. Olit käynyt kampajalla salossa. Sait coolin permanenttipesän. Mulla kanssa sinut iskiin, ei ollut tietoakaan. Kun me siis, uh, diskossa suurette, Sulta ei ole vielä se poskustettu pastissa. Mennä kertsiin ja sit saa Mut olihan se ihan. Ja pakko ruotsissa pehdu No niin, ei Hyvästi! Eläkö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 Mainostaa sitä. Ostakaa. Itkettä, ette osta. Noniin, kaikki mukaan. I need one of this paintball malusus to buy 4 minutes. Since then, it. Pel I've got no fear and I will never give up. Ho! And ho! it's all right. I love Belarus. Ho! I love Belarus. Feel it in my mind. And I wanna see Noin 28 28 tulitsi väliossa jo. Mitä tässä muuta kuin eivät lähtee. Ja, ja voi täällä Kaksi minuuttia Sventerillä fotaisei oikein kunnolla ja nyt lähti! Mitäs tässä muuta kun eiköhän panna rämäkkästi Sventerillä fotaisei oikein kunnolla ja nyt lähti!